אז את מסריט אותי? לא, זהו. מה זה? את אותי? לא, רק מקליט. אנשים מבקשים את ההקלטות. טוב, צריך להרגיח מהאומרים. טוב, אנחנו בימים ש... מתעסקים לקראת ראש השנה, סרט ימי תשובה, יום כיפור, אז לא נחרוג מהעניין הזה. אני מודה שאני רוצה לראות משהו עם זווית מאוד מאוד מסוימת, בסדר? אני לא מנסה לייצג את העולם, אבל אני אציין מאיזה עולם אנחנו מתרחקים. נראה קטע אחד בהתחלה ש... אולי מהקטן שאנחנו מתרחקים מהם, במה שנלמד, לא? בסדר? ואחר כך נראה עולם שהוא אחר. כמה דברים מעולם תנועת המוסר. הסבא מקלם, לדוגמה, היה בישיבה כשהוא היה נותן שיעור, היה מכריז עוד שלושים יום ליום הדין, ואז נכנס לשיעור שלו. כמו רבא בבטר, לא משנה. בסדר? שבוע אחרי זה היה עוד עשרים ימים ליום הדין <דור> ונותן את השיעור שלו <דור> וכל הזמן מהדהד את היום הדין שממשמשו גם <דור> הוא אמר פעם שבמוצאי יום כיפור מן אברור היה לברך ברכת הגומל <דור> לא גרע מאסור שיצא מבית האסורים חולה שנתרפא <דור> בן <בלאדם> שעבר במדבר <דור> אלא וזה החלק המטלטל שאיננו יודעים מה עלה בדיננו. מי אמר לך שיצאת... בסדר. עברת את היום, מה שאתה אומר. מה? כבורה על כל יום אתה יכול להגיד את זה, עברת את היום. אז אתה יכול להגיד אולי ככה במנחש של ערב ראש השנה, להגיד לגומל על מה שהיה. אולי. אם אתם רוצים את זה בסגנון אחר, יותר עדין, הרב נבן צהל בירושלים במועדיה, בכרך על ראש השנה, הוא נשאל האם אפשר להגדיר את הסליחות או את התפילות בכלל בימים האלה כתפילה דאורייתא. מה <מחר> הכוונה כתפילה דאורייתא? אז יש מחלוקת רמב״ם ורמב״ן גדולה אם תפילה היא דאורייתא או דאורייתא. אבל לכולי עלמא תפילה בעת סכנה היא דאורייתא. <שמע> <שמע> אז עונה בצה"ל, מי שמכיר את איך שהוא עונה, עונה קצת כמו חיים כנפתי זכר צדיק לברכה, וכן לא שחור לבן, אמר כן. עכשיו אני אומר לך, זאת אומרת, אני לא יודע אם כל אחד מאיתנו חי את המתח הזה שלפני שבועיים, כן, היינו עוד ככה באפטר שוק שלטו באב, אוקיי, אז הייתה תפילה דמבונון, כי סתם, יום של חול. היום, כמו שהשר מקלב אמר, אנחנו, חבר'ה, ירדנו ל-25 ימים ליום הדין, בסדר? בשעה האחרונה, או לפני שעה וחצי, לא משנה. זה תפיסה אחת. התפיסה החזקה בסגנון הזה בעולם המוסר, בן זוג של התפיסה הזו, זה משהו שאני זוכר כשנגיד בישיבה עוד היה, וזה שהיו כל מיני תדפיסים לעל חטא, או לווידוי, מה אתה מתכוון, איפה אתה מתכוון על אכלתי חסה ולא בדקתי את התולעים, איפה אתה מתכוון על אני יודע מה, על טלוויזיה, טמבלוויזיה, וואטאבר, מה שזה לא יהיה, ובעצם הקטע הכי ארוך בתפילה היה להגיד את ה... בינינו כמה שלושים וארבע שורות קצרות, דווקא היחידות שבעברית נורמלית. בסדר, אם אתה אשכנזי, אתה בעצם, כל הפיוטים אתה סוג של שפה זרה בכלל, אתה לא מבין. שנען אבי לו, איפה השנענים שלי, לאן הם הלכו וכולי. וזה ראש השנה ביום כיפור מסוג מאוד מאוד מסוים. שיש לו עוצמות משלו, כנראה. אני רוצה אבל שנלך לראש השנה אחר. אולי אפילו גם בהמשך מקרין על יום כיפור שהוא אחר אבל אני רוצה להתחיל ברמב״ם הרמב״ם ששמתי בפניכם פה מלכות תשובה הרמב״ם כל כך כל כך מפורסם שבין אם חיים בעולם של תנועת המוסר ובין אם חיים בעולם של השקפת עולם חסידי ודאי שמן הראוי שהוא יושב לנו ככה בראש בימים האלה ומהי התשובה שבערת סוגריים אני מזכיר בכלל לא בטוח שיש מצווה תשובה יש דיונים גדולים בשיטת הרמב״ם, אבסולובייצ'יק זו אחת הדרשות הגדולות שלו על התשובה, אם יש מצווה לחזור בתשובה, או שהמצווה היא וידוי כשהאדם חוזר בתשובה. מה זה תשובה בכלל? הוא שיעזוב החוטא את חטאו, ויסירו ממחשבתו, ויגמור בליבו שלא יעשהו עוד, שנאמר יעזוב רשע דרכו וישאב במחשבותיו, וכן יתנחם על שעבר. כי שנאמר כי אחרי שובי ניחמתי והעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם שנאמר ולא נאמר עוד אלוקינו, אלוהינו למעשה ידנו וצריך להתוודות בשפתיו ולומר עניינות אלו שגמר בליבו זה שבן אדם בפועל לא עושה את מה שהוא עשה בעבר זה נפלא זה לא אומר שהוא מצוות תשובה אם יש מצוות תשובה או מצוות וידוי יכול להיות שהוא יכול להיות שיש לו מצוות אחרות הוא בעבר לא הניח תפילין, עכשיו הוא מניח תפילין. בסדר, אז יש לו עכשיו סטיקרים בטבלת מדבקות בשמיים, יש לו מדבקות של הנחת תפילין. אבל את העמודה של תשובה ווידוי, יכול להיות שהוא לא קיים. כי לתשובה, לווידוי, יש פרוצדורה איך לעשות את זה. כמו שיש פרוצדורה לארבעת המינים. בסדר? זה שבן אדם רוצה לקיים ארבעת המינים, הוא צריך לדעת את ההוראות. איזה צמחייה הזו, כמה לוקחים, איך לוקחים, וכולי וכו. אותו דבר לגבי תשובה. אז זה שבן אדם לא מתנהג כמו שהוא התנהג בעבר זה לא אומר שהוא חזר בתשובה ברמה של הלכות תשובה. זה ודאי יותר טוב מאשר אחד שממשיך להתנהג כאילו שהוא מתנהג. כל המתוודה בדברים ולא גמר בליבו לעזוב, הרי זה דומה לטובל ושרץ בידו. אוקיי? זה כבר אחד שלא שינה את אורחותיו, אלא שהוא בא ואומר, בסדר, בואו נסגור את העובד ואני יוצא כל נאמנת סמים חדשה אוקיי, okay, זה ודאי תובב השרץ בידו, שאין הטבילה מועילה לו עד שיש לי השרץ. ולכן הוא אומר, הוא מודה ועוזב, ירוחם, אבל הוא צריך בשביל זה לעזוב. וצריך לפרוט את החטא, שנאמר, אנה חטא העם הזה חטאה גדולה, ויעשו, ויעשו להם אלוהי זהב. אוקיי, okay. אז צריך להגיד וידוי. בסדר. מה את צריך לעשות שם בדיוק? עכשיו, למה אני שואל את זה? כי הבריסקרים, אני לא יודע אם אתם מכירים, הם הרי מה של צינים. אז הסיפור מספר על אחד מרבני בריסק שנעמד הבעל תוקע שלו, ולפני התקיעס הוא התחיל לבכות. ככה, מן הסתם התרגשות, משהו זה לא יהיה. אז הוא שאל אותו, הבריסקר, כשאתה קושר ציצית אתה גם בוכה? תצביע, יאללה, תעשה. זה לא חלק מהנוהל לבכות, בסדר? אוקיי? Okay. אז מה זה משנה אם זה קשירה ציצית או תקיעת שופר? מה זה משנה אם זה נטילת ארבעת אמינים או הנחת תפילין? יש מה שצריך לבצע. אבל איך צריך לבצע? זו שאלה מעניינת. כי יש לנו מצוות שאנחנו נורא נורא נהנים עצמנו. נורא נהנים על זולתנו לראות שבן אדם מתעסק בהן. יש אנשים שבשל להתפלל באריכות, זה באמת החוויה של התפילה. כשתציג להם שני בתי כנסת, הם ילכו לערוך, באמת. תן להם לקבוע בעצמם את מודל התפילה, הם יקבלו אותה באריכות. יש אנשים שאוהד משתעשעים בעדיפי תורה, תן להם זמן פנוי, ספר, לא צריכים יותר מזה. תמיד נחמד קוסמאי ומזגן, עוד פעם מבחינתם זהו. נתת להם עולם הבא בעולם הזה, הם ישבו מצאת החמה עד צאת הנשמה. עד צאת הנשמה. יש מצוות שאתה תוהה האם יש מה להתעסק בהן יותר מדי. בן אדם משיב אבידה, הוא צריך לעשות את זה לאט, כאילו, או לחלם כוונות, בן אדם בונה מעקה. יאללה, קרשים, ברזלים, תלחים, תדביק, מה שאתה, לא יודע, תבריק, וזהו. מה צריך להיות היחס שלנו לאל-חט, לווידוי? צריך ליהנות ולהתמהגג שם, שזה לא יהיה, ולהשתעשע בעיסוק במצוות, או שאולי לא. אני רוצה לראות אתכם היום שתיים וחצי שלושה קטעים בהקשר הזה. הקטע הבא הוא סיפור על השפת אמת. רק ככה כדי לעשות טיפה סדר היסטורי. אפשר שאלה צדדית. אם זה צדדית אז נתעלם, אבל בואו נשמע לפחות את השאלה. לא, אבל אם שאלתם קודם צריך לראות את האחד שנאמר, אין לך תאמר המזרח התאייגדות, איך הם מכניסו את השאלה בתאייגדות? אז זהו, אז שאלה צדדית, אוקיי? בסדר? אנחנו לא לומדים עכשיו את דבריו של הרמב״ם, מה המקום, בסדר? לא, זה לא שאלה סתם, אני מתכוונן, אבל זה פשוט ייקח לנו למקום אחר, מה גם שלא הכנתי תשובה טובה על זה, אז אני מתחמם אוקיי, אבל אני רוצה, ברשותכם, לראות סיפור קצר על השפת אמת. שפת אמת היה הדמו"ר השני של חסידות גור, אחרי החידושי הארים, הייתה הפוגה של ארבע שנים, אוקיי, אחרי החידושי הארים נפטר, השפת אמת עוד היה קטין, אז הלכו לרוחנות חיניך מאלכסנדר, שארבע שנים אחריך, רוחנות חיניך נפטר שפת אמת התמנה, ואז הוא היה כבר בן אדם ממש ממש מבוגר, הוא היה בן עשרים ושלוש, אוקיי? גמר שירות צבאי וטיול בהודו, אם תרצו, אוקיי? ונהיה לאדמו"ר. מה? מתי זה היה? מאה, מאה עשרים. הוא נפטר בת'ס"מש, אז זה היה מאה עשרים, מאה שלושים שנה האחורנית, נדע משהו כזה. חסיד אחד התנצל למי שמנסה לעקוב, אנחנו בשורה אחת חסיד אחד התנצל לפני בעל שפת אמת הקדוש מגור שיש לו מחשבות, ואין מניחים אותו ללמוד ולהתפלל. למה? כי הכל דומה לו שלא תורסה, ותמיד יש לו עוגמת נפש על שעבר. הוא כל הזמן מסתכל אחורנית, ויש לו דברי ביקורת, על מי? על עצמו. וזה מוריד אותו, משבית אותו. ושיבוא הרב הקדוש שלא להביט אחריו כלל. טיב לא תטעו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. לא להסתכל אחורנית, לא עם הלב ולא עם העיניים, מה היה פעם קודמת. אז אתמול התפללת לא טוב. מה זה משנה? את זה הרי אתה לא הולך לשנות עכשיו, נכון? אז עכשיו תתפלל טוב. אז אתמול שכחת לברך ברכת המזון. אני יודע שזה דאורייתא, גם אתה יודע שזה דאורייתא. בסדר, אז עכשיו תברך. אז אתמול לא נהגת בכבוד עם חברך. נו בסדר, אבוד, זה היה, גמרנו, נהג אחרת. אומר סאטר רט להתחרבש עם החורנית, שזה הנושא של וידוי, שזה הנושא של חרטה על העבר. עזוב, אל תתעסק עם זה יותר מדי. הערה לאן זה לוקח אותנו? מי שמחפש עוד ספר לקרוא, חוץ מזה שראיתי שאחד מאנשי היישוב הוציא בשעה טובה ספר חדש, אוקיי, אז יצא לא מזמן ספר חדש של פרקסור שלום רוזנברג על ברסלר, שנקרא גשר צהר. מדהים איפה הוא מצא את שם הספר, אוקיי, אבל בכל אופן הוא כותב שם נורא נורא חשובה, בתפיסה של רבי נחמן יש שלושה מאבקים של היצר נגד האדם, שלוש חזיתות מרכזיות, האחד זה הפיתוי, הוא מנסה לפתות אותנו, לפתות אותנו לא לקום לתפילה, לפתות אותנו להוציא לא מילה שאינה ברויה מהפה, לפצות לפתות אותנו לזלזל בחבר, לפת... בקיצור חטאים זה קרב אחד של יצר הרע. זה הקרב שרבי נחמן אומר הוא הקטן והלא מעניין. הקרב היותר מעניין זה הקרב של הספק. בא היצר ושם בך ספק על כל דבר. אני מסוגל? אני יכול? מתחילה מחר שנת לימודים, לכולם, לחלקם, עם תיכון, בלי תיכון, יחלוקו, כל מה שלא יהיה, בסדר. תופס ילד בתחילת השנה. שואל אותו. אתה מסוגל בסוף השנה לעשות קפיצה? להיות אחר ממה שאתה? בוא נגדיר יעד. היום אתה לא יודע מתמטיקה, סוף השנה אני רוצה שתיגש בגמות חמש יחידות. אתה מסוגל או לא מסוגל? מה בעובר ילדים שנכשלו במבחנים של כיתה קודמת יגידו? לא מסוגל. שים על השולחן עשרת אלפים שקל. תגידו, תקשיב, יש אצלך בבית ויטרינה? שים את זה בשקית ניילון שקופה, לא במעטפה. זה מונח אצלך, זה אפילו לא אצלי בחשבון. עברת בגוד חמש יחידות? קח אותם לעצמך. לא עברת? תשאירו אותם, נציע להכיחר הקטן. הוא יעבור או לא יעבור? <laughs> מה אתם רואים? מה זה מאמץ? הוא יעבור. <laughs> אז מה היה קודם? מוטיבציה. <laughs> אבל הוא באמת חשב שהוא לא יכול. פתאום משהו... <laughs> על... בואו נשים על השולחן, עלוב. ותמירו את זה במה שאתם רוצים, נסיע עם סבא לחו"ל, ללכת ללבודת, זה לא משנה, וה... התמריץ. פתאום גרם לו להגיד, אני בעצם כן יכול. אז אנחנו צוחקים עכשיו על הילד הזה, אז בואו נשאל על להיות שלוש פעמים בבית כנסת שנה שלמה. בואו נשים על השולחן, אנחנו מבינים מה המרחק בין הבית כנסת לבית שלנו, נכון? זה לא ת"ק פרסה על ת"ק פרסה. בסדר? במשך השבוע אפשר לקבל טרמפ, שבת, ליל שבת אפשר להגיע עם האוטו, אפשר להשאיר גם כן את האוטו למוצאי שבת, אתם יודעים, בואו נצמצם את הנטל הנוראי הזה. אבל הבעיה שלנו היא אחרת, כי כולנו מכירים את הכוזרי, רק לא חיים על פיו. כי מה הכוזרי אומר, איך הוא מגדיר את התפילה כפרי של היום, כנקודת שיא של היום. עכשיו, אחד מאיתנו... יש כאלה שעושים את זה בערב, יש כאלה שעושים את זה בבוקר, מסרבים לעצמם את הלו"ז של היום, נכון? תלויין החפישולים, אנחנו אף פעם לא מפספסים. רק שאנחנו החלטנו שבאותו יום הדבר החשוב זה לקפוץ לבנק, לעשות פניות, ללכת לפגישה כזו או לפגישה אחרת. נחליט שמה שחשוב ביום הזה זה הערבית במניין, זה מה שיהיה. וזה לא מסובך, אנחנו לא. צריכים, צריכים להגיע לפגישה גם במרחק 100 קילומטר מהבית. רואים באיזה שעה זה, לוקחים אמצעי תחבורה, לוקחים מקדם ביטחון, לא מאחלים. אנחנו יודעים את זה ארץ זה לא קורה. אלא כשאנחנו את הלו"ז, אנחנו קודם כל שמים את הפגישה בבנק, ואחר כך מתחילים לתפור מסביבה. הסתדם ערבית, שיחקנו אותה, לא הסתדם ערבית, באסה. אבל אם היינו לוקחים את הכוזרי במצינות, אז זה היה עבוד במקום להיכנס מתנשף לתפילת מנחה, היו מתנשפים לפגישה במ"ק, סליחה שאני מאחר, החזן סלסל, פלא לדעות המזרח, אמר גם למנצח ולא חתך ישר ועלינו לשבח. אבל אנחנו חיים בתודעה של ספק. אני יכול לחיות ככה? אני יכול לחיות באמת שהקדוש ברוך הוא מרכז הכובד שלי והחיים שלי עוטפים מסביב, או שאני חי הפוך? אין לי תשובה לזה להצביע, אבל זה הספק. ‫לא נפנס ספקות גדולים, ‫יש אלוקים, אין אלוקים, ‫ביטחון, נותן קטע וכולי. ‫אבל זה הקרב הבינוני שלו. ‫הקרב הגדול, ככה הוא אומר, ‫אצל נחמן, ‫זה הקרב של הייאוש. מה כי אני חושב שיש שאלות ‫שהבן אדם כל הזמן בדיאלוג עם עצמו, ‫הוא יכול או לא יכול. ‫זה לא שהוא מיואש. ‫הוא מנסה... ‫אני חושב שכל אחד מאיתנו... אי שם בנושח חודש אלולי למוצאי יום כיפור, מנסה לעשות משהו יותר. לא עולה חמש דקות. לא יודעים לקבל איפה, במובן המשפטי. אתה יודע, בתנועת המוסר, קבלות האלה היו חותמים על מסמכים, במובן הכי פשוט של המילה. בסדר? היו חותמים קבלות, חתומים על זה. יש חלק מה... יש מאבק, אין מה... כן, אבל הוא אומר... זה לא ספק. כי הספק זה לא המאבק, זה הספק אם אתה יכול להצליח, זה חוסר ביטחון. זה דבר אחר, הוא יותר, הוא יותר קשה. המאבק מדבר על זה שזו משימה קשה. גם קשה לסדר את המטבח, גם קשה לעבור דירה, גם קשה להעלות קניות הביתה, יש כל מיני דברים שהם קשים. בסדר, אז אני מנסה להתחמק או לא, בסדר? מורידים, תבוא לו לעזור, אתה קורא לילדים לבוא לעזור להרצית לקניות, אז הוא לקח את החבילת נייר טואלט. בסדר, אפשר לקח את עם התפוחי האדמה ו... והדברים הכבדים לאח שלו. בסדר? שלו קטן איננו בשלוש בסדר? אבל יש איזה שלב שאתה כאילו... אתה מוכן לקבע עצמך או שאתה בכלל לא בטוח שאתה מסוגל? זה משהו... זה לא הקושי, זה החוסר ביטחון הזה, זה משהו אחר. ולצידו יש את הייאוש. לבוא להגיד, אני בעצם לא נכנס לעסק הזה. בסדר? אותו אחד שלפני הדף ימי, אפילו לא, עזוב, אין לי מה להיכנס. אם אני לא אשבר על החודש, אני אשאר בחודש הבא. לא נשבר על החודש, יודע מה, עזוב, נתתי ברכות, עירובין, אני בחוץ. ולא מתחיל בכלל. וזה משהו אחר לגמרי. אומר... רבי נחמן, אחד הניצחונות הגדולים של יצר הרע זה שאנחנו מתחרבשים בפיתוי, במה שבעצם בדרך כלל מעסיק אותנו, נכון? ולא מבינים שמבחינתו הקרב הגדול זה הספק והייאוש, בעיקר הייאוש. ורצוגמאים, אומר שלום רוסנדברג, אחת הסיבות שרבי נחמן כל כך, סליחה על העממי, פופולרי בעת האחרונה למרות שזה לא משפחות ברסלביות בהכרח, זה כי אנשים חווים היום את חוויית הספק והיימוש נורא חזן. סוג של בשביל מה, למה לי, מה יוצא לי, מה, כל מיני שאלות כאלה, שהן לא השאלה לא אם בירכתי ברכת המזון או לא. שאלות כאילו על, על עצם הקיום שלך. אז בעולם החסידי, רבי נחמן דוגמת קיצון, אומר בשפת אמת. עזוב מהר חורנית, עזוב. מה זה יעשה לך טוב להתחרבש עם מה שעשית או לא עשית? יאללה, תסתכל קדימה. היום אתה יודע מתי תפילה תרבית? תגיע לשם. היום אתה יודע מתי יש ביקור של סבתא? תוודא בבית גם כן לקבל את פניה ולחלוק לה אישה יקרה ומבוגרת. מה שמופיע בסיפור אצל השפת אמת מופיע ממש בתורה, אצל החידושי אביב, על ידי השני מדלג וגם. למקור שבתחילת העמוד הבא, אוקיי? אני יודע, אף אחד זה מפעל, זה אבל בשלושים שניות. זה שאלתי, זה מה שאלתי. גם זה אומר, נכון, יש מצוות, כמו שאמרתי לך, שעוד מבצעים אותה וגמרנו. כמו שאתה לוד לחוצה לעשות מאוד מאוד לאט ולשקוע לתוך החוויה של לקבוע מעקל לגגיך, אז גם בביטוי, יש מצוות שלא צריך לשקול. זה מה שהסבא שלו אמר, בוא תראה עכשיו, אתה ממש כיוונת לדבריו של החידושי ערים, תסתכל בתחילת העמוד השני, קטע מחידושי ערים, שורה 28, אם אדם קלקל חס וחלילה לדבר חמור ועוסק בסור מרע לראשונה, זה מה שמעסיק אותו, סור מרע ועשה טוב, נכון? אז בסור מרע, שכתוב, הרי הוא חושב על הקלקול ומקום שהמחשבה נמצאת, שם האדם. עם כל הנפש. אז הוא בתוך הרע. והוא? הוא בטח לא ישור בתשובה. כי מוחו יתגשם ויגרום לטמטום הלב ועלול ליפול לתוך עצבות חלילה. ואפילו לא עבר על דבר חמור. ומוחו לא יתגשם וליבו לא יטמטם. אבל כשיחשוב על סור מרע ועל הבוץ, משפט מקסים עכשיו, הפוך בבוץ והיא תישאר בבוץ. מה הוא אומר? נמצא בן אדם ועושה, כמו שממש מופיע בתנועת המוסר, יש לו פנקס, כל ערב הוא עשה חשבון נפש, כתב את מעשיו הטובים ומעשיו הלא טובים, ועכשיו הוא שולף, ואז כתוב לו שביום ג' בחודש טבת, כך וכך הוא עשה. ואז הוא נזכר, איי, איי, אי, איי, אי, איי, זה מחשב על מה שעשיתי לחבר שלי. הוא נזכר, והוא בחוויה של מה שהיה שם, ועם היצר עושה עבודתו, אבל נכון שזה היה קורה מצחוק איך שאתה גמרת אותו שמה? כולם היו על המצפה אחרי שאתה אמרת עליו את הבדיחה. אבל גם אם לא, גם אם אתה לא חוזר ונהנה מזה, הוא אומר, במה אתה עוסק? במציאות של חטא. לאיפה הנפש שלך הולכת? למציאות של חטא. אז אם אתה אדיש... אז אתה לא עושה כלום, ואם אתה לא אדיש, אתה נכנס עכשיו לעצבות ולדיכאון ולייאוש. אם אתה אדיש זה יכול לקרות? מה? אם אתה אדיש זה אומר, תקשיב, כן חטא, לא חטא, סוף שורה שלושים ואחת, כן חטא, לא חטא, מה יש לקדוש ברוך הוא מזה? מה יוצא לקדוש ברוך הוא מזה שאתה מתעסק בשאלה האם ברכת ברכת המזון דאורייתא בתוך הזמן או לא בתוך הזמן כי השאלה אם זה בתוך הזמן אז קיימת מצעד דאורייתא לא בתוך הזמן כל הברכות לבטלה מצד שני אולי כבר עדיף שלא כיוונת הוא כן לא יודע מה עזוב את הכל עכשיו תגור את השוס שלו ובזמן שהוא חושב על זה הרי הוא יכול להיות נוקב מרגליות ושיהיה משהו מזה למלכות שמיים במקום להתחרבש במה שהיה אז, תעשה עכשיו משהו טוב. לכן, סור מרע, מה זה לסור מהרע? תתרחק ממנו, אל תתעסק איתו. לא נוסטלגיה, לא זיכרונות וכולי. הפנה עצמך מרע. או איך אמר את זה הנכד שלו? ולא תתורו אחרי לבבכם. <coughs> אל תסתכל אחורנית. אחרי עיניכם, אל תסתכל אחורנית. אל תהרהר ברע, פשוט עשה טוב. אז מה תגיד לו, אבל אתה יודע איזה בן אדם אני? הוא אומר לך, חידושי אני יודע איזה בן אדם אתה. עשית חבילות עבירות, עשה מצוות כנגדן. היום, לפני יום כיפורים, צריכים להרגיש את עזיבת החטא. עם ישוב הדעת, מעומקא דליבה, לא על ידי התפעלות, רק קבלה בלב על העתיד ולהיות בשמחה וזה בשביל כבודו כתבת את החידושי ההורים אנחנו פשוט השיג אותך לומר על חטא במהירות ולא לשקוע בהם רק במה כן לשקוע? בבית תמלוך אתה השם לבדיך אז בעצם הוא מתחזר בהתגברות? שמע מה? כי יש לך חזרה שכאילו עומדת לנגד עיניך זה אף אחד לא מאחור לעשות את זה אבל בשעתיים. ומי אמר לי שכן, ארבע דקות? לא חמש דקות, עשרים שניות. לא, לא בצחוק, הוא אומר ברצינות, הוא אומר האתגר. אני לא רוצה לא, הוא אומר, צריך לעשות את המשימה הזאת, תרצה, אבל היה זה, ותמלוך אתה השם לבדיך. יש לנו מטרה להגיע אליה, מה אתה מתחרבש בתחנה שצריך לסמן וי ולהמשיך הלאה? תמלוך זה לא שאלה, מה תגיד בגיבור? מה? לא, תמלוך זה המושג, זה לא המילים בסידור. הבן אדם לא צריך להיות שקוע בעבירות שהוא או לא עשו, צריך לעשות טוב. אבל איך אני יכול להבין את זה אם חכמים הצהירו לכל הרשימה תגיד, אל תדלג על מילה אחת! אתה שואל למה הם תיקנו את זה בצורה הזו? לא יודע. אולי זה המסר היה. יכול להיות. זה לא מבין. יכול להיות. עובדה שבהתחילה, אני לא יודע, תקשיב, כל החוברות האלה שאני הכרתי מהישיבה, אולי חלקכם מכירים אותן, עובדה שחז"ל לא עשו את האנציקלופדיה של החוברות האלה. עשו כמה משפטים של 25 שורות כאלה, בסדר, 10, 12, ואז איי איי איי איי איי, בסדר, אצלנו אשכנזים, אחרים עושים את הקרחצים בסגנון שלהם, עוד כמה משפטים ואיי איי איי וממשיכים הלאה. עכשיו, אנחנו תכף נראה עוד סיפור, בסדר? שהוא הסיפור בעיניי המטלטל, שהוא יסוד ההשקפת העולם של כל העסק הזה. הסיפור של חטא של בן אדם הוא תקלה. בן אדם חוטא תקלה. אין עניין להתעסק עם התקלה. אני אגיד לך מה האוניברסיה, אני לא יודע, כאילו במצב השני, אני לא מתעסק עם בן אדם. שמעתם אם כתבו אוקיי? אז אני לא מתבלבל של זה כדי להתבלבל של אבל אני חושב, למה זה קרה? כמו שקורה משהו, אני מפסיד בעצם עסקה או משהו, אז אני חושב, מה אני חושב על זה? למה זה קרה? זה קורה בגלל זה, אולי בגלל זה? אז עצם המחשבה, איך זה קרה, ולמה זה קרה? אולי בגלל שבאמתי במקור ולא באמתי מיד את זה, זה אז א', אני אגיד לך... איפה, איפה, מה יצא לי בתקנה? אז א', אני אומר לך, ברור לחלוטין מה שאתה אומר עכשיו, זה הצעדים הראשונים של תנועת המוסר. <אמת> בסוף, איך אני יודע שזה לא חוזר על עצמו? אז כמו שאתה אומר, איך... אתה רוצה, קרה אסון בצהל לטרול, או לא, הבוקר נהרג לוחם בשריון, עוצרים תאימונים, בודקים מה שהיה, וזו הסיבה שיש בצהל פחות אה, תאונות מאשר יש ברחוב בכביש. כי אם כל פעם שהיה נהרג מישהו דרכים היה אסור לצאת מהבית מכוניות, והיינו עושים אה, נהלים, אז כנראה היו גם פחות הרוגים דרכים. אז זה, זה מגיע מאותו כיוון, שאתה אומר עכשיו, אם אני רוצה לא לחתור, בוא נגלה זה כיוון מחשבה של תנועת המוסר. כן, אבל אז למה אתה שואל את זה? למה אתה אומר כאילו... אז אמרתי, כי יש פה... כי זה השקפה עקרונית של שתי עולמות. העובדה שבעם ישראל יש את שניהם, כנראה שאתה יודע, זה כמו... מה נכון, אשכנזי או ספרדי? התשובה היא אף אחד מהם. כנראה צריך את שניהם. זאת ישראל זקוק כנראה גם לקיומה של תנועת המוסר. מה? למה? הם אצלנו בלעדיהם. מה? הם אצלנו בלעדיהם. מה? מה? אני חוזר רגע אבל לענייננו, כנראה שם מי שזקוק לנוכחות של שתי התפיסות האלה, כנראה גם שבן אדם צריך להירשם במירכאות לישיבה הנכונה, שהבן אדם שיכול להיכנס למלנקוניה ולדיכאון, כל הגישה של תנועת המוסר לא תוביל אותו לתקן את דרכיו אלא להפרעת נפש, בסדר? הוא כנראה כן צריך לטוס לישיבה החסידית במירכאות, בסדר? לתפיסת עולם הזו. מצד שני בן אדם שיודע שהדרך שלו להתקדם זה בחינה מסודרת, שיטתית, של מה שקרה, מה הוביל לתקלה, איך אני עוצר שנייה לפני שזה קורה, או שעה או יום לפני שזה קורה, כי אני מכיר את תהליך ההידרדרות שלי, אני יודע מה מפתה אותי. איזה מקרה תהליך ההידרדרות שלי, אם לא... זה נכון, מסכים איתך, זו שפה של תנועת המוסר. אבל אתה יודע, יש מהר"ל, המהר"ל אומר, למה עשה דוכל לא תעשה? למה עשה דוכל לא תעשה? אבל מה יותר חמור, ביטול עשה או לא תעשה? איסור לא תעשה, נכון? אז צריך להגיד שכל פעם שיש לך לא תעשה. אתה צריך להישמע מכל משמר, איך עשה דוחה, לא תעשה. אז בשפה שלנו אומר המערב ככה, אם אתה נוסע באמצע הכביש, אתה בהגדרה לא נכשל. אתה עושה מצווה עכשיו, נכון? זה בהגדרה לא כישלון. אתה עושה את הדברים הטובים, אתה בהגדרה לא נכשל. בסדר? אז זה לא התמודדות עם העובדה באמת, שהנח נער מתמודד, תקשיב, אתה יודע שכשהלכת לישון מאוחר, אתה לא תקום לשחרית, נכון? אז בבקשה, אל תלך בסדר? זה לא התמודדות עם הטיעון הזה, אבל זה התמודדות עם התפיסה הזו שאומרת שיש אנשים, ישנה מציאות שבה בן אדם מתעסק עם הרוע. והרוע הזה שואף את הבן אדם לאיזה סוג של מחשבות של עצבות ועצבות. זו התפיסה של העולם החסידי, התפיסה של העולם לא עושה, ואתה ממש מנסח את התפיסות, התפיסות של הבצע המדויקת. עכשיו תראו, אני יודע שיש עוד קטע שצריכים להשלים באמצע, אבל תראו רגע את הקטע שמופיע האחרון. סיפור. זה במחירי מכל נזלצ'וב, למי שמכיר את הדמות, אחת ההצגות של שולי ואנד עסקה בדמות הזאת. במחירי מכל נזלצ'וב הזה, כשהיה ילד קטן, היו משחק את עצמו במחבואים עם ילד אחר. שיחקו מחבואים. זה המשחק הקדום ביותר בתולדות האנושות. נכון. האדם הראשון? איפה? מי חיפש את מי? אייכה. ומה עשה האדם הראשון? גילה. אמרו לא לגלות, אז בסדר בואו נעזוב את זה רגע, נחזור למחבואים הזה, בסדר, תפקשו לו הקטע על החוקים, טוב הוא לא קרא, ויקיפדיה כנסו, יש, ויקיפדיה, יש ערך ויקיפדיה עם כל החוקים, אתם יכולים לבדוק את זה, הקיצר הוא היה משחק כבר יש לו מחבואים, והחביא את עצמו, או בשפה שלנו התחבא הרב הנעל, ושב המחבוא, מה קיצר הוא הבחיר מתחבא ולא יוצא מהמחבוא, למה? בסופו שהילד מחפשו ולא יוכל למוצאו, הוא מצא מחבור מופל, מושלם והוא מחכה אך באותו ששהה ביותר, קיצור עוד עשר דקות ועוד עשר דקות וכולי, יצא מהמחבור ולא מצא את הילד בבית והרגיש שבעצם שלא חיפשו מתחילה הוא ספר אחת, שתיים, שלוש, ארבע, עד עשר, עד מאה, מה שזה לא יהיה, ובכלל מאיך הלך להתחבא, והחברה הלכת לאכול, אני יודע, מה אבטיח. שכח אותו. עד כאן החלק שכולנו מכירים, כי כל אחד מאיתנו פעם פגש, ילד חוזר, בוחר ממחבואים שלמה. ורץ לחדר זקנו, קיצר מכיר, אמרנו מאיזה בושט, תלמידו של בבכי וקובלנה על הילד שלא רצה לחפשו. עכשיו תקשיבו מה הסבא אומר. אז זלקו עיני הרב כילוח דמעות, סליחה שאני אומר, לא אמפתיה לילד, לא מלטף אותו, לא מנחם אותו, ואמר, הקדוש ברוך הוא אומר גם כן כך, אני אסתיר את עצמי במחבואים ואין מי שמחפש אותי. עכשיו זה לא השפה שלנו, זאת אומרת, אני מסתתר ואף אחד לא מחפש אותי. הוא אומר, היו... מה? טוב. אז יש עכשיו שלושה סוגים של הסתרים. אתה הקפצת אותי כמה דקות קדימה, סבבה, אני הולך הביתה יותר מוקדם. אני מקווה שאשתי תגמורי קפל תפיסה לפני שאני מגיע. מה? אנחנו יפים על סליחות, כבוד אדוני. אה, אכלת פעם לא נפתח את הקטע של פעם. אה, בדיוק, אלה שקמים בשבע וחצי. חז"ל ענייננו. יש כמה סוגים של הסתר. יש הסתר אחד שהוא מהות הבריאה. למה נקרא העולם עולם על שם העלם שהקדוש ברוך הוא נסתר? יש הסתר שנובע מחטא, בסדר? ואנוכי הסתר הסתיר פניי, מה שאנחנו מכנים בביטוי המצוטט את הסתר פנים ויש הסתר שלישי שאנחנו מתחבאים מהקדוש ברוך הוא וזה משחק המחבואים הראשון, שהאדם הראשון הלך והתחבא כשהאדם הראשון הלך והתחבא, קרתה טרגדיה. כי כל העולם, סתם ככה, בנוי על אסתר. סליחה, זה כללי המשחק של משחק כוכבים. הקדוש ברוך הוא מבקש שנגלה אותו בעולם. כשאדם לוקח ועמל ובסוף נותן מעשר כספים, כי הוא יודע שלא הכל שלו, אלא הקדוש ברוך הוא נתן לו, הוא בעצם ידע שזה נכון שהוא למד מחשבים, וזה נכון שהוא עבד כל היום, וזה נכון שהוא עוסק בחקלאות מצאת החמה עד צאת הנשמה, כי פשוטו, כי בקיץ חם מאוד, והשעות הן שעות שקרות באיתני הטבע ולא בפינוקים שלך, ועולם הטבע לא יוצא לחופשות לפי הבתי ספר, או לפי החופשה השנתית של אשתך, או מה שזה לא יהיה, והוא הולך לשדה, והוא הולך לפרדס, ומה שזה לא יהיה, ובסוף, ואחרי שהוא נתן, והוא רוצה כבר לאכול, והוא שטף והכל, ברוך אתה ה' אלוקים, ואחריו בורא פריאה עץ. זה המשחק מחרואים של הבריאה. הבריאה זה אלם, הקדוש ברוך הוא מתחבא. כן, מסתתר ושפירו שבו. יש מציאות שבה האדם חוטא. עם ישראל חוטא. זה הסתר אחר, נוסף. ואז מה הקדוש ברוך הוא בעצם? הוא זה שמתחבא, עוד פעם, הוא זה שמתחבא אבל מה התפקיד שלנו אז? לחפש אותו, למצוא אותו <תראות> כן. ויש מציאות נוראית שהבן אדם חטא ומה הוא עשה? הלך להתחבאות מהקדוש מה ברוך הוא להתחבאות <תראות> <תראות> <תראות> ואז הקדוש ברוך הוא מחפש את האדם. אבל בכל אחד משלושת המשחקי מחבואים האלה, הסיטואציות המחבואים האלה, היעד הוא לא ההתחבאות, היעד הוא המפגש. היעד בביאת העולם, בסבחה ואתניקית, לעשות לו דירה בתחתונים. בשפה אחרת, יכירו ויידעו כל אש ויתבל, כי תכת יכחו ותשבע כל לשון. בסטרואציה היסטרית, זה כליוון והוא, העטה השפחה על הים. חוויה של נוכחות של הקדוש ברוך הוא. בחוויה של חטא, התפיסה המהותית היא שהרצון הוא לא שיישאר מצב שהקדוש ברוך הוא מסתתר והאדם נמצא איפה שזה לא יהיה בחוץ, אלא שייווצר המפגש עוד פעם. וכאשר בן אדם חטא ונכנס לדיכאון, והתחילה הקדוש ברוך תגיד לי, איפה ברחת אתה? אייכה? אז מה הוא אומר לו, את קולך שמעתי וארע? אבל זה לא המטרה, המטרה היא לא שתירא, אלא שתפגוש. ולכן, אם אתם רוצים, בשפה של החידושי ערים, או בשפה של השפת אמת, היעד זה ה"ותמלוך אתה ה' לבדיך". לא... להתחרבש, כן חטא, לא חטא, מה זה יוצא לעצמך? הקדוש ברוך הוא מזה, שבן אדם שקוע בייסורי נפש שלו, בעצבות שלו, במה שזה לא יהיה, בעקבות החטא, הוא לא רוצה את הדיכאון של האדם, הוא רוצה את המפגש עם האדם. חטאת, התנצלת, יאללה. הקים את הילד הזה שמבקש לחיות יותר מדי פעמים, הוא באמת מבקש. הוא אומר, אוקיי, עכשיו אפשר להמשיך לחיות? בסדר, ביקשת סליחה, סבבה. עכשיו הוא באמת מרגיש נבוך כי הוא שבר את הצלחת, כי הוא עשה משהו שלא ראוי לעשות, לא משנה. אבל בסדר, אבל ממשיכים משם הלאה. תראו איך כותב את זה הרבי מיקאלי. זה לא נשאר הוא התחבא מבושה. אבל זה התפספס כי זה הפך כאילו לתפיסת חיים שלו. לכן הקדושה אומר לו, תגיד, איפה אתה? כשילד עושה משהו לא טוב והולך לחדר, זה טוב שהוא עושה את זה או לא טוב שהוא עושה את זה? זה טוב. וכשהוא נועל את עצמו, לא, לח... לא לחצי דקה, לא לחצי שעה, זה היה בשש בערב, אתה בא בשתיים עשרה בלילה, דופק בדלת, נעול. יוסי יפתח לי, לא רוצה. זה הכל מהבושה של מה שלא יש שקרה. מה אתה רוצה להגיד לו? לא. אוקיי, אפשר עם זה? בואו נראה איך נמשיכים הלאה. קרה לפני שש שעות, היית נורא נבוך, האמת היא טוב שהיית נבוך. בסדר, אז זה כל הסיפור של העם חיים, של יא, חמש דקות, תגמור לתפילה, תלך הביתה, מסעודד, ואו, איך לא הלאה? בסדר, מה, למה את זה כבר צריך לקצר חמש שניות, אני לא זה לא השאלה של התזמון. תגיד חמש דקות, תגיד חמישים דקות, זה השאלה של התנוחה הנפשית שהוא רוצה שהבן אדם יהיה בה התנוחה הנפשית שהבן אדם יהיה בה, הוא רוצה שהתנוחה תהיה אל עבר העשה טוב מה? אין את זה, אם אתה לוקח יום או שנה, אין את הסדר הזה? אין את הסדר הזה? אז החשש שלו, זה לא השאלה אם יש זה, זה החשש שלו שבן אדם במובן הנפשי ישקע לתוך זה. חצי דקה. מרדכי זה אשם דרך אגב. זה בעצם נותן לך שחול השירות הוא לא ידבר בין כתוב, הוא הולך לך לכל השנה וזה המטרה של זה. זה סתם שאלה מעניינת איך אנחנו מונים את המסלולים של התקופה הזו. האם התקופה מסתיימת ביום כיפור, האם התקופה מסתיימת בסוכות, האם היא בשמחת תורה, זה סתם, זה מהלך, יש כמה צירים. כי החגי דאורייתא, שלושת רגלים מסתיימים בסוכות, אוקיי? יש פתאום שני תאריכים שבתורה שבח... לא באו מה לגמרי מה היחס אליהם, ראש השנה ויום כיפור, אין להם את המעמד של שלוש רגלים, בסדר? כאילו, מה זה, דרך אגב, תחשוב, מה קרה ביום כיפור באמת לבן אדם ממוצע בעם ישראל? מה הוא עשה ביום כיפור? <ש> מה? <ש> אתה קורא את התורה, מה קורה ביום כיפור? לא ברור כזה, נכון? כאילו, אצלנו זה יום, כאילו, נורא נורא עם נוכחות בסדר יום שלנו. בית המקדש. מה? בית המקדש. אם הלכת. אם הלכת לבית מקדש. אין עלייה לרגל. אז אתה צריך לעלות לסוכות, מספיק לעלות מהבית שלך. בסדר, אבל אתה לא צריך להיות אז, אתה יכול לצאת לאחיך בשכונה ליד. אין מצווה להיות שמה. אתה יכול להגיד שזה ברור, אתה יכול להגיד שאתה משתוקק, תגיד מה שאתה רוצה. חזר גם את הערים שלו מגיעים המונים. תחשבו רגע על העלייה לרגל. למה אנחנו מבקשים גשם רק בז' בחשוון? כיוון 1-15 יום. כל רגל, חודש. שלושה רגלים, שלושה חודשים בשנה רק הנסיעות לירושלים. אומרים שלמורים יש חופש. שלושה חודשים רק הנסיעות. לא ספרנו את השבוע של פסח. או של סוכות, או של שבועות. לא בטוח שצריך להישאר. שבוע, קראנו שבוע שער, פנית בבוקר והלכת לאוהליך. עכשיו תחשבו, אתה אמרת שאתה לעולם החקלאי קצת. מתי עונה רצינית בין פסח לשבועות? יש מה לעשות? חג הקציר, מה זה? בסדר? יש שם חמישים ותשעה ימים בין פסח ל... או, סליחה, ארבעים ותשעה ימים בין פסח לשבועות. חודש זה נסיעות. ‫אז אחד ברמת הגולן, ‫חמש עשרה יום חז"ל נכון? ‫אז מתוך כל העסק הזה, ‫חודש הוא לא בבית. ‫אז לא, לא הייתי שם. ‫יום כיפור, כל החגים השתנו אצלנו מאוד, ‫ממה שהיה בתקופת המקדש. ‫אבל אני אומר, ופה זה לא, אני חוזר מה שאמרתי, ‫זה לא שאלת הזמן, ‫זה שאלת התנוחה הנפשית, ‫איפה הבן אדם נמצא, בסדר? כשאתה הולך לבית כנסת, אני פעם אחת פעלתי במניין עם אבו יוסף זכר צדיק לברכו, היה אצלנו בישיבה תיכונית. נתן שיחה היה תפילה תרבית. אני הייתי החזן. אף אחד לא יכול לקחת את הסיפור. הוא גמר תפילת לחץ, לא היה מניין בשלטי התחילות. עם תיכוניסטים. אף אחד לא חושב שזה שהוא אמר מהר, זה... הוא התכוון פחות מכל אחד האחרים בבית הכנסת. בסדר? <אז> זה אף אחד לא חושב, נכון? לא על ענק שבענקים הזה. השאלה היא לא בשאלת הזמן כל כמו שאלת התנוחה הנפשית. עכשיו הסיפור שמספר על השפת אמת זה אחד ששקע לתוך העסק הזה. החידושי ערים לא לחוץ על הסטופר, הוא לחוץ על המציאות הנפשית שהבן אדם שרוי בה. אם בן אדם הולך להתחרבש בחטא, הוא אומר מה התוצאה יהיה בסוף? במובן, מתחרבש במובן הרע, לא במובן של אני יודע איך להיזהר בפעם הבאה לא להיכשל. כי אם אני שם את השעון עשר דקות לפני התפילה אני לא מצליח להגיע, אז כדאי לגלות את זה ולהזיק את השעון רבע שעה לפני. זה וכל אחד לפי השחרור שלו. אז הוא אומר, יוצא משהו אחר לגמרי. ואומר, אני חושב, ההזהרה הגדולה שלהם היא לא להפוך את הווידול לתוכן. הוא אמצעי. היעד הוא לא המחבוא, אלא למצוא, המפגש הנושה בסופו של דבר, תמלוך את ה' נבדיך. תראו קטע שאנשים קצת פחות מכירים, כי בדרך כלל ספרים של קאליג פחות קלאסיקות של קריאה ולימוד. מה שהוא פה זה משתמע, אבל איך אני אומר, כן חטא, לא חטא, מה יש לך, כאילו, יש גם אחד צדק לזה. זה פתוחה נפשית, זה נחלק כבר סגל. תראה. כלומר, פתוחה נפשית אומרת, עזוב את הכל, אף אחד לא יודע מה, אתה לא צריך לחשוב בחידושי ערים... כי בסוף בכל העסק הזה צריך לשאול לאן זה הולך. בתפקידם של תרג מצוות, המצוות תעשה, זה לקריאות אין לבורא עולם. המצוות לא תעשה, להזהיר אותנו ולהתרחק ממנו. ביטול עשה, ודאי שדבר שלא ראוי. אבל אם בן אדם בסוף התהליך עבודה שלו לא מוביל אותו לתוצר והתוצר זה להתקרב לקדוש אז הוא עושה את זה לא נכון כי התפקיד של הווידוי הוא מעין מה שאתה תיארת בסדר? להוביל אותי ללהתקדם אם אני עושה בדיקה מה גרם לי לקהיל השלום אז זה משהו שמוביל אותי ללהתקדם אבל הילד הזה שסוגר את הדלת ומבואס מעצמו ונבוך מאימא או אבא שלו או מהחבר שהוא פגע בו או מי שזה לא יהיה הוא כרגע לא עסוק בלהתקן, הוא עסוק בס סתם בדיקי, כמו שהחבר'ה קוראים לזה דיקי זה, זה לא בונה יש, יש, יש, יש כזה שאלה, אבל יש הראשון שאתה מבואס מונחה במשהו עובר השלב הזה מתחיל לחשוב למה זה קרה אז יכול להיות ש... אז... אז הוא עושה נפשו בחיים. בתקווה שכן, יש אנשים שעושים משהו, בסוף מתאבדים גם, נכון? גם את זה אנחנו מכירים מהעולם. שבנאדם בסוף לא יכול להכרות עם מה שהוא עשה. בסדר? אנשים כאילו טובים. טוב, בואו נראה עוד קטע אחד של קאליף, בעמוד הראשון בשורה 15. נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה עד השם. אי אפשר להחזיר את העבר. אבל לפחות נעשה כל מה שביכולתנו ובשמותנו שהדברים יבואו על תיקונם לא בעבר אלא מכאן ולהבא כשהמהלכים באו להציל את לוט כתוב הימלט על נפשך אל תביט אחריך אתם יכולים כבר להבין שהוא הולך לקרוא את זה כמו השפת אמת ואל תעמוד בכל הכיכר ההר ההימלט פן תיספה ישנם אנשים שבאמת רוצים ומוכנים לחזור אבל העבר מפריע להם באומן, איך נוכל לתקן את אשר שיחטנו? וזו הייתה גם שאלתם של דורו של יחזקאל, חטאינו, חטאתנו עלינו, ובם אנחנו נמקים, ואיך נחיה? עד שהנביא הוצרח להבטיחם בשבועה, חייני נאום השם, כי לא אכפות מו את הרשע, כי בשובו מדרכו, וחיה שובו שובו מדרככם, ולמה תמותו בית ישראל. וזה שאמר כאן, שאומר גם כן המלאך ללא תמלט על נפשך. אם מצונך להימלט ולהציל את נפשך, אל תביט אחריך. אל תסתכל יותר על העבר, דאג יותר על העתיד, ואל תעמוד בכל הכיכר. סוד ההצלחה הוא לא לעמוד על נקודה אחת, אלא להתקדם כל הזמן. ההר ההימלט, הר מציין עלייה, כמו שכתוב מי בהר השם. שצריך כל הזמן לעלות, להול, לא הרף, ללא הפסק, אם אתם מוצאים בשפה שלכם, דושי הווים, עשית הרמה של עבירות, עשה כנגדנו הרמה של נפסוק, בסדר, מה שהיה עשית כבר, זה לא השתלם, נכון? אתה עכשיו תעשה את הדברים האחרים. שהבטיחנו על ידי נביאיו, שאין לך דבר העומד בפני התשובה, נחפש על דרכנו ונשובה עד השם, כמלכה פשוטה לקבל שווים, ועל ידי התשובה נזכה לחיים ארוכים שנוכל בסייעתא דשמיא לתקן את כל אשר פגמנו מכל השנים עבור אבו שוב מהידידים והאהובים המקורבים אליו יתברך. מה? אתה רוצה שאני אגיד שאתה לא נמצא שם. אתה חושב נגדי כמו שאנחנו כמו החזן, שיביתי השם לנגדי תמיד, זה מקום שלום זה מקום שאתה לא נמצא שם. אוקיי? אתה עוזב את המקום הזה, זה כאילו מקום שאתה מתרחק ממנו. אבל שוב, זה, זה ניגון חסידי. אחד הדברים שהחסידים היו טובים זה בלקרוא עם שגיאות. בסדר? יש מה שכתוב באמת, אבל צריך לדעת לקרוא עם שגיאות. עכשיו, איך אני יודע שזה לא אידיוטי? כי אם תלך לחנות שעונים ויהיו שם שני שעונים. אחד עומד ואחד אמרו לך, תקשיב, אין לי מה להגיד לך, תדע לך, אני אומר לך בשיא היושר, יום השעון הזה מפגר או ממהר בדקה, לא משנה. איזה אתה קונה? את זה שעומד או את זה שמזייף בדקה כל יום? <סיע> למה? כי זה מספיק טוב לך בשביל להסתדר בחיים. מספיק טוב לך בשביל להסתדר בחיים. אוקיי, פאי, שמעת על המספר פאי? כבר נחתנו על הירח, כבר למאדים, אף אחד לא משתמש בפאי יותר מאשר שש ספרות אחרי הנקודה. גם כשננסים להגיע לירח, למרות שאנחנו יודעים את כל ה... שיש עוד ועוד ועוד מספרים. עובדה, הצלחנו. לפעמים הרצון גיבשו אותו. אז מה אתה אומר? מי יעלה בהר ה' ומי יקום בקום קודשו נקיך בים ובאו לבב? נכון, וגם בעל תשובה. אז אם אתמול קרה מה שקרה, בסדר, עזבתי את אתמול. ממשיך הלאה. אחר כך כשהקדוש ברוך הוא בעולם הבא יחלק את הכיסאות אם ככה, שמט איפה כל אחד יושב? אני לא יודע איפה אני יושב. לא מביא על הכיסא, שייתן לשנינו באותו מקום, אין לי בעיה. אבל לפעמים אם אתה תקנות יתר אז הוא בא ואומר לבן אדם עכשיו אני לא יכול לעשות כלום אני כבר בן עשרים, שלושים, ארבעים, שישים, לא יודע כמה נו, אז מה? עכשיו זה נורא זה ממש נורא וביעקב קמינצקי כשהוא גידל את הילדים שלו הוא לא נתן להם לקרוא ספרי גדוילים את הספרים האלה? מלאכים כבני אדם על הרבב קור כזה וזה על הבית שם טוב זה על הרב ובר. הוא לא נתן אתה לוקח ילד בן עשר ומביא לו ספר, אתה ילד בן בר מצווה ומביא לו ספר, על מי? על מישהו שכשהוא קורא בפרק הראשון כתוב שהוא בגיל עשר, הוא ילדה משש משניות מעל פה. מה הוא לעשות עכשיו? הבנתי, אני הולך עכשיו לפאב. מי אשם בזה? אנחנו! תביא לו משניות, תקבע איתו חברותא. הוא יודע מה הוא עשה עד הבר אתה יודע מה הוא עשה עד הבר מצווה, הכל בסדר, ללמד איתו משניות פעם ביום. שתי משניות שש שנים סגרתי איתו ש"ס. במקום זה הבאת לו ספר מתנה, כי אתה לא צריך ללמוד איתו, אין לי עצמי בשבילו, שיקרא לבד, הוא קרא. הרב עובדיה ידע לא יודע כמה. ששת אלפים ספרים בברומיס הוא קרא בעל פה, אין לי מושג כמה. יעקב קמינסקי לא נתן לילדים שלו לקרוא את זה, ככה ידעו הילדים שלו. כי מה שהיה לא מעניין, מה הוא לא עושה עכשיו? אפשר להיות רגוע, עם ישראל ידע יש, ללכת לשאול את לא. הרב אבל מבחינת הייעוץ של הבן אדם, כן חטא, לא חטא, שעת קדימה, לא חטא השם נבדיך. אז אומר החידוש, אומר השפת אמת, לא תטעו אחרי לבבכם, ללכת אחורנית, אחרי העין ואחרי הלב, זה מה? ולהגיד לי, איזה אפס אני, איזה סמרטוט אני, איזה נפל אני, זה, שלי מהכיתה, תבוא, יצא ממנו, והבן דוד שלי, איזה בן אדם הוא, ורק אני סמרטוט כזה, ואני מניח שמה שהתחתנתי, הדבר היחיד שאשתי עושה זה לבכות לאן זה לוקח? זה לא לוקח כלום, לא ב... בפסיכולוגיה ולא בעבודת השם. אז מה לא יוצא לזה כלום? ובסוף המשחק מחבואים הזה, שלושה משחקים מחבואים שתיארנו שיש, המטרה זה להיפגש. אז הבריאה נוצרה כשהקדוש מתחבא, חטא האדם, ופתאום הוא התחיל להתחבא. מה אומר הקדוש ברוך הוא? את חיפי המשחק. אתה אמור לחפש אותי, לא לברוח ממני. וזהו, אז יש לו לא נקודת מבט נוספת. אז האמת היא אמרנו את זה תוך כדי הדברים. שם ישראל כשם שלו 12 שבטים ואנחנו מקיים את זה אולי בתוך חלוגות לעדות שכל אחד מביא איזה ייחודיות וניואנס אז כאן בעבודת השם כנראה שיש מקום בעולם לעולם חסידי ולעולם של תנועת עמוסה והזכרתם ול... אז... שיש גם כאלה שהם תימנים אוקיי? וכל מיני אה, אה, ניואנסים מיוחדים כל אחד ואחד עם הייחודיות שלו והיום שמנו הפניית תשומת לב לתפיסה מסוימת שמזהירה את האדם מלשקוע לתוך החטא עד כדי כך שאומרת, עזוב, תגיד על חטא מהר ותלך לתמוך של, את האשר סור מרע, במובן שאתה רואה את הרע, בך משם. חטאתי נגדי תמיד, נגד, זה המקום שאני לא נמצא בו, נכון? האויב שם, אני פה, אוקיי? Okay? ובלבד שאדם ילך ויעשה את הטוב. ובין כך ובין כך, שהקדוש ברוך הוא אותנו באחרית שנה טובה, אני אגיד לכם עוד פעם, אמר לי, שיש, יש לי עוד שש דקות בעם שינוב, לא מאחלים לבן אדם לשנה טובה תקטב ותחתן. ככה אמר לי חסידם שלו, אלא שתהיה לך אחרית שנה טובה. שאלתי אותו כמה זה רציני, הוא אמר לי, אתה תבוא למנחה בערב ראש השנה לרבה. עוד חצי שעה שקיעה נניח, עוד שעה שקיעה. לא, אבל מלכד יהיה... ביום כיפור שנה הבאה. כן, בסדר, אנחנו יודעים, אוקיי? העניין שגם יום כיפור יהיה בפורים, אז לא צריך להילחץ. בכל אופן, תבוא לרבה חצי שעה לפני שקיעה, הוא יגיד לך שתהיה לך אחרית שנה טובה. אז אמרתי, אוקיי, תגיד לי מה הפשט. הוא אומר, תקשיב, זה נורא ואיום. הנפשים פוגשים עם בן אדם ראש חודש אלול ומאחדים לו ששנה הבאה תהיה טובה. יש לו עוד שלושים ימים. התייאשת מהם? עזוב, זה אבוד. שנה הבאה לפחות שיהיה בסדר. אומר אבא אבשלוף, בשום פנים ואופן, יש לך חודש שתעשה בו טוב, תתפוס את עצמך בידיים במה שהיית חלש, תמשיך במה שעשית טוב וכולי. אומר, אומר חשיב, הוא אומר, אומרים לך שאבהור תשובה זה דבר שבן אדם ברגע חוזר בתשובה. הוא אומר, ואז חצי שעה לפני השקיעה יבוא אליי מישהו להגיד לי שנה טובה, אני אגיד שתראה לך איך שנה טובה. בין פה לבין ברחו של מאיריב, אתה יכול ללמוד שתי משניות, אתה יכול לעלות חיוך על חבר שלך בבית הכנסת, אתה יכול להרהר, להר, יש את הביאור הלכה בתח, בתחילת סימן א', מביאים חיי אדם על המצוות התמידיות תסתכלו בפסקי תשובות, הוא מביא עוד כמה מצוות תמידיות. אחת מהן משור ארץ ישראל, שבן גר בארץ, הוא כל הזמן מקיים מצווה. אז בא בן אדם, מהרהר באמונה, בא בן אדם, מהרהר בדפי תורה, יש לך חצי שעה? שתהיה לך שנה טובה. אומר לעם שלו, לגבי שנה הבאה, נדבר אז, אבל למה להתיעש לנו עכשיו? שיזכה כולנו להחליט שנה טובה, וכמובן כתיבה וחתימה טובה, וסיפם שצריכים, צריכים...